Hoofdstuk 127 Sirenius probeer Joosef via Toelia ginstiger te stem. Joosefse trouhartige woorde van vriendskap, die blus van die brand dier die wilskracht van die twee jongmans. Hierdie baie ernstige woorde wat dier Joosef uitgespreek is, het een diep indruk op Sirenius gemaakt en hy het nie geweet wat hy daarop moes sê nie. Hy het het ook nie durwaag om aan die kennelijk iets wat man nog een woord te sê nie. Daarom sê hy Antulia, Gaan jy naar die wijse man toe en verduidelik aan hom my vergeflike paniek en die opwinning van my gemoed wat daardier bewerkstellig is. Vra om, om vergeving en gee aan hom die versekering dat ek hom nooit weer soeit sal aandoen nie. Hy mag my echter hierdie keer nie in die steek laat nie en my nie sy hulp weerhou nie. Jozef het echter goed gehoor, wat Sirenius Antulia gesê het. Hy het dan ook opgestaan, na Sirenius toe gegaan en gesê, Edele vriend en broer en Yahweh Elohim, tot nog toe het ons geen bemiddelaars nodig gehad nie, maar ons het steeds openlik aan mekaar ons wederseidse wense uitgespreek. Waarom moet jou vrou laar word, asof ons nie in staat sal wees om dit te doen nie. Denk jy dalk, dat ek om die een of ander rede kwaad sal word? O, kyk, dan sal jy jou sekerlik met my vergis. My ergens is alleen die vrug van my groot liefde vir jou. Een vriend is sleg, wat sy vriend in geval van nooit, nooit nie ook ernstige woorde kan laat verneem nie. As daar werkelijk iets sou wees in die saak wouwer jy nou so besorgd is, dan kon jy toch daarvan verseker wees, dat ek jou eerste daarop attent sou gemaakt het, soos het ek dit nog steeds met elke geleentheid gedoen het. Niks is hier anders, as in al geheel niks seggende sins van die kant van die bose geeste, wat hier verdruif is nie. Hulle oefen nou blinde wraak uit, en wil ons onrustig maak, omdat ons hulle hier uit hulle ou nes verdruif het. Kyk, dit is alles soe, indien dien jy my vooraf een vraag sou gestel het, voordat jy jou so opgewen het, dan sou dit nie eens vir jou nodig gewees het, om op te staan nie. Maar jy het dadelijk op jou sintuie vertrou, en jou te vergeefs opgewen oor niks. Ga nou maar weer rustig sit, En kyk bedaard na die brand en wees daarvan verseker, dat het gauw sal ophou. Sireneus was by hierdie mededeling van Joosef natuurlijk baie verbaas en het het nie verstaan nie, maar nogtans het hy gegloe wat Joosef gesê het, alhoewel hy niks daarvan verstaan het nie. Joosef het nou in die teenwoordigheid van Sireneus aan die twee jongmans gesê kyk jylle ook een keer na die plek, waar die gene wat verdruif is, hulle moetswillig bedruiwe, so dat daar een einde aan kan kom, en my broer gerust kan wees. En die twee het het gedoen, en kyk, op die selfde was daar van die brand geen spoor meer te sien nie. Nou eers het Sirenius effer beters verstaan, wat Jozef om van tevore te kenne gegeet, en hy was nou weer opgewek, maar vir die twee jongmans en vir Joosef het hy geweldige respect gekry.